Pista 14 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Vol. 3, pagina 137 Sculptura greacă era, cum s-a spus, policromă. Încă din epoca anterioară arhaică, stratul de culoare aplicat avea și rostul de a proteja lemnul statuilor. Statuile și reliefurile de piatră sau chiar de marmură erau pictate. Corpul întreg, ochii, părul, buzele, chiar și amănuntele veșmintelor și ale podoabelor, uneori sculptorul recurgea la colaborarea unui pictor, alteori era el însuși pictor. Fidias însuși își începuse cariera de artist ca pictor. Prin acest fel de colaborare a picturii cu sculptura, care azi ni se pare o anomalie, de un gust artistic lamentabil, artistul urmărea să dea operei mai multă viață, un spor de realism brut și prin aceasta să o facă să devină mai accesibilă mulțimii. Același efect îl urmărea și prezentarea statuilor de bronz, care erau întotdeauna lustruite și foarte descurățite de patină. Aceste statui aveau ochii acoperiți cu o pastă de sticlă și încrostați cu pietre colorate, buțele acoperite cu o lamă subțire de aramă roșie, iar dinții erau adesea figurați printr-o placă de argint cinzelat strecurat între buțele Nu Numai puțin de un gust cel puțin dubios, mi se pare azi și statuile în hril Selefantina, lucrate cu foi de aur, veșmintele și plăci de fildeș, părți cărnoase vizibile, aplicate pe o armătură de lemn dar erau statuile, din care nu s-a păstrat niciuna, cele mai mult prețuite de greci și erau comandate celor mai renumiți sculptori, între aceștia și lui Policlet. Policlet, Miron, Fidias Policlet a exercitat o îndelungată influență în epocă prin puținele opere pe care le-a realizat în bronz. Statuile lui, cele mai celebre, cunoscute doar din numeroasele copii din epoca romană în marmură, sunt în primul rând Doriforul sau purtătorul de Lance, copia cea mai fidelă, se află la Muzeul Național din Napole. Apoi, Diadumenos, la Muzeul Național din Atena, indicăm pentru fiecare operă copia considerată cea mai bună. Discoforul la Louvre. Amazona rănită la Metropolitan Museum, New York. Efebul, la British Museum, Londra. În orașul său natal, Argos, artistul a lucrat și o uriașă statuie hriselefandină a Herei. Policlet, însă, a învățișat aproape numai atleți. Creator al canonului artei clasice pe care l-a expus într-un tratat cu acest titlu despre proporțiile corpului omenesc, Policlet l-a conceput probabil sub influența teoriei despre numere a lui Pitagora, formulându-l sub forma de raporturi matematice față de înălțimea corpului, proporția tipică a capului este de 1 pe 8, de 1 pe 10 a palmei, de 1 pe 6 a labei piciorului, etc., acest echilibru compozițional calculat matematic este verificat de Policlet printr-o observație directă a realității anatomice umane, anatomie pe care artiștii greci o studiau pe stadioane și în palestre. Statuile lui vizează un ideal de perfecțiune fizică, fapt care duce la o austeritate și la o frumusețe rece, nu lipsită poate și de o oarecare monotonie rigiditatea și principiul frontalității din statuile epocii arhaice au dispărut. Policlet urmărește perfect ritmurile corpului omenesc, statuile sale cer să fie privite din toate unghiurile. Policlet a fost cel întâi din dintre sculptorii greci care a redat plastic mișcarea în stare potențială a unui corp în repaus. Perfecțiunea anatomică, echilibrul compozițional al poziției brațelor, picioarelor, capului, euritmia perfect calculată a liniilor, comunică viață lui Policlet, dar concepția sa artistică, esențialmente rațională, lipsește, lipsește opera de vibrație a unei adevărate vieți spirituale. În opoziție cu Policlet, care preferă în operele lui echilibrul stabil, poziția statică și atitudinea austeră, contemporanul său, Miron, aduce pentru prima dată în sculptura greacă reprezentarea echilibrului instabil, reprezentarea mișcării. Miron a lucrat mult la Atena, în special opere în bronz, între care și numeroase imagini de boi. Nu s-au păstrat însă în copii romane decât două. Celebrul discopol în marmură, copia păstrată complet la Muzeul Național din Roma și grupul Atena și Marsias, conservat în parte la Frankfurt, Zeița Atena și la Muzeul Luteran din Roma, Silenul Marsias. Corpurile modelelor lui Miron sunt înfățișate începând sau terminând o mișcare. Dinamismul statuilor rezită în reprezentarea cu intensitatea unui singur moment, a unei acțiuni instantanee și violente. Aruncătorul discului, un exemplu perfect până la virtuozitate de ponderație, este o figurare plastică în spirală a mișcării și atitudinii atletului, realizată cu o capacitate a artistului, tot ce apare acum pentru prima dată în scultura greacă, dar rezuma din orice punct ai privi opera totalitatea formei în spațiu a statuiei. În grupul statuar amintit, brutala figură rustică a silenului Marsias este reprezentată retrăgându-se în momentul în care grațioasa zeiță îi aruncă o privire disprețuitoare. Astfel, în arta lui Miron apare, ceea ce era absent în figura inexpresivă a discobolului, o ușoară schițare a unui sentiment, reprezentarea abia perceptibilă a unui conținut spiritual. Fidia, se născut în circa 485 înaintea ei noastre, cel mai ilustru dintre sculptorii greci, cu puțin mai tânăr decât Miron și Poliklet, n-a fost un inovator ca aceștia și nici n-a avut influența lor asupra sculptorilor care i-au urmat. Contemporanii l-au stimat cu deosebire pentru cele două statui hriselefantine, cea a lui Zeus din Olimpia de 14 metri înălțime împreună cu soclul și cea a Atenei Partenos, pentru realizarea căreia se spune că artistul a folosit o cantitate de 1150 de kg de aur. Fidias, pictor și arhitect, conducător al lucrărilor Partenonului ca sculptor, a lucrat nu numai în marmură și hris ci și în bronz și fildeș. Niciuna dintre lucrările lui Fidias nu s-au păstrat decât în copii romane. Dumenos la British Museum Londra, Amazona, Muzeul Vaticanului Roma, o reducție de circa un metru în marmură a Atenei Partenos, la Muzeul Național din Atena, capul Atenei lemniane. Muzeul Arheologic din Bologna, Cora, la Vila Albanii, în Roma și fragment din scutul Atenei Partenos cu autoportretul artistului la British Museum. Ca lucrări originale, ei sunt atribuite câteva fragmente din metopole, frizele și frontoanele Partenonului, probabil sculptate în colaborare cu ajutoarele sale, dar unele socotite opera sa directă. Finia s-a interpretat plastic divinitățile într-o perspectivă umană ideală, realizând imaginea ideală a echilibrului sufletesc, a purității morale și a măreției caracterului. Manifestând un gust pronunțat pentru fastos în atitudinile personajelor figurate, preferă simplitatea și o imobilitate gravă, solemnă. Marele Sculptor a creat astfel impresia de noblețe, de demnitate și de grandoare, evitând detaliile și căutând precizia în ritmul variat al volumelor. Nota 1. Chiar dacă statuia Atenei Partenos era încărcată cu numeroase accesorii simbolice. Închei okay, nota. În schimb, metodele frizei dorice și scenele frizei ionice ale partenonului executate sub îndrumarea și probabil după schițele sale, revelează alte aspecte ale geniului lui Fidias. Aici apare un interes dominant pentru mișcare și detalii, pentru mișcare de un intens dinamism în scenele de lupte de pe metope sau de o mișcare mai lentă, maiestoastă, corespunzătoare solemnității temei și personajelor, în sculpturile de pe friza ionică și frontoane. În general, în contribuția lui Fidias la decurarea partenonului, se remarcă un efect de ansamblu echilibrat prin alternarea armonioasă a figurilor umane și animale, în repaus cu cele în mișcare și totodată o interpretare mai liberă, deși ponderată, decât cea a stilului sever. Istoria ardei grecești înregistrează în secolul 5 înaintea erei noastre și opere sau numai nume ale un altor sculptori contemporane ori ai lui Fidias ca Pitagora din region, Cresilas, Calimahos, Alcavene, un urmaș ilustru al maestrului. Operele lor, păstrate aproape numai în copii romane, dau o idee despre volumul producției și nivelul artistic al sculpturii epocii clasice. Praxitele, Scopas, lisip. față de secolul al cincilea. Înaintea ei noastre, sculptura secolului următor prezintă o mare diversitate de stiluri individuale, o accentuare a aspectelor intime ale sufletului omanesc și, în general, mai multă îndrăznală în căutarea unor drumuri noi. Explicație a acestei situații o dă faptul că numeroasele edificii monumentale pe care le construiesc acum prosperele orașe ioniene au atras aici numeroși artiști din afară care, în acest mediu, au devenit receptivi la sugestiile artistice venite și din cultura, din tradițiile și preferințele publicului din Asia Mică. În schimb, în Grecia continentală din acest timp nu se mai construiau mari complexe arhitectonice care să fi solicitat numeroasele ateliere ale sculptorilor. În Grecia, aceste perioade, prosperitatea unor anumite categorii sociale sporea gustul pentru un lux rafinat, dar instituțiile culturale cu funcții educativ-civice, așa cum s-a afirmat, în secolul anterior tragedia, se aflau acum într-o evidentă stare de decadență. O cauză numai puțin importantă este odată cu progresiva cădere a polisului și a spiritului cetățenesc de odinioară și influența unei anumite gândiri filozofice, a lui Socrate, a sofiștilor, a cinicilor și a stoicilor, care își concentrau mai mult preocupările și interesul asupra individului în sine, a individului degajat de la sale sociale, de întregarea sa socială, asupra cugetării libere și cultivării propriei personalități, a sentimentului și a sensibilității. Consecințele, în sculptură vor fi imediat vizibile. Figurile exprimă acum sentimente pur umane, fără nicio nuanță solemnă de religiozitate convenționară. Atitudinile și expresiile par a nu mai fi guvernate de controlul calm al rațiunii, ci de impulsul, adeseori impetuos, chiar frenetic, al sentimentelor. Mândul feminin, inexistent în trecut, capătă ondulații și curbe languroase care accentuează tot mai mult senzualitatea. Dăzvăluită uneori de veșmintele foarte aderente care scot în evidență formele corpului, veșminte lucrate cu atâta finețe, încât creează o senzație de transparență. Veșminte care mai mult trădează, mai mult arată decât ascund. Artistul preferă atitudinile de tensiune nereținută. Mișcarea declanșându-se brusc, în timp ce grinja de asemănare cât mai fidelă cu obiectul real merge până la anotarea unor gesturi și amănunte dintre cele mai des întâlnite în mod obișnuit. Totul în acest stil pregărește drumul pe care va merge sculptura elenistică. Marele sculptor al secolului a fost Praxitele, 390, circa 330. Cu el triumfă în arta greacă nudul feminin, grațios și senzual. Pentru prima dată, în arta gracă, un sculptor îndrăsnește să înfățișeze o zeiță complet goală. Acest fapt a provocat un mare scandal, dar și succesul îndrăsneiului lui Praxitele a fost imens. Niciuna din operele lui n-a fost atât de descopiată ca Afrodita din Cnidos, Muzeul Vaticanului, capul statuiei se află la Luvră. Platon însuși și a dedicat-o gracioasă epigramă. Citez Iată pe Cnidos venind pe un pal călărind Afrodita, numai un nume să-și vadă statuia cu geniu sculptată, zise zeița privind spre statuie cu dulce pudoare. Goală? Din ce ascunzi și praxitele văzut o mai goală? Închei citatul. Traducere de Alexandru Andreițoiu. Praxitele a sculptat aproape numai zeițe și zei. Afrodita, Artemis, Hermes, Apollo, ultimul reprezentat de o celebră copie romană aflat la Louvre și repetate rânduri pe Eros, dar preferă divinități care încarnau sentimente umane mai mult decât puteri divine, Argan, și întotdeauna numai zei frumoși și tineri care în reprezentările lui deloc grave sau convențional solemne capătă o notă dominantă de voluptate, de eleganță, de grație ușor lascivă. Ceea ce remarcă imediat nu numai la nudurile sale, feminine, ca de pildă la Afrodita din ar, cu veșmintele alunecându-i senzual pe șorduri, ci și în cazul divinităților masculine, ca în celebra statuia lui Hermes cu Dionisos Copil, copie unică la Muzeul Arheologic din Olimpia, statuile lui Praxitele sunt concepute în poziții de echilibru instabil, în atitudini lipsite de gesticulație, din ce ochii, ușor migdalați, au o expresie de nepăsare, de lene și o privire visătoare. Niciuna dintre puținele opere presupuse originale nu îi pot fi atribuite cu certitudine, dar numeroasele copii romane și elenistice confirmă marele succes pe care l a cunoscut Praxitele. Nota 1. Numai după statuia sa, Apollo sau Rochtonul, se cunosc peste 70 de copii. Închei nota Arhitectul și sculptorul Scopas, circa 420-350, originar din insula Paros, a lucrat multe în orașele grecești din Asia Mică, la ornamentația monumentală a templului Artemisei din Efes și a mausoleului din Halicarnas. Nota 2 din cele 17 basoreliefuri ale mausoleului din Halicarnas, păstrate la British Museum, unele sunt atribuite lui Scopas. Închei nota. În Grecia continentală a lucrat la construcția și decorația mai multor temple, între care cel din Epidaur. Sculptura lui Scopas exprimă pentru prima dată în arta greacă într-un fel atât de pregnant neliniștea, pasiunea, durerea. Asemenea contemporanului său de în tragedie. Este o sculptură patetică, violentă, chiar de un dramatism intens, exprimând ideea că omul trebuie să găsească în el însuși forța de a înfrunta drama existenței și această forță face din el un erou, dar și un răzvrătit contra injustiției cerului. Atenția sculptorului este concentrată asupra mișcării exasperate, dar și asupra figurii în care, accentuând adâncimea ochilor, privirea apare mai încordată. Semnificativă pentru arta lui Scopas este energia violentă, frenetică, dionisiacă ce apare din celebra sa, menade deslănțuită, muzeul din Dresda. În Arta Greacă, această statuie reprezintă prima reflectare a unui misticism misteric care, apare, care pare să atestă influența puternică a cultelor iraționale din Asia asupra lui Scopas, cu acel patos fehement pe care el l-a introdus pentru prima dată în Arta Greacă. Lisip, pictor și sculptor, preferând ca material bronzul, a lucrat în Grecia continentală și în Sicilia și a fost sculptorul cel mai apreciat de Alexandru Macedon, căruia i-a făcut numeroase portrete, busturi în bronz. Dintre cele 1500 de opere ale sale despre care vorbesc anticii, niciuna nu îi se poate atribui cu certitudine ca originală. Din copiile romane, însă, Apoximenos, muzeul Vaticanului, Atlet legându-și Sandala, Gliptoteca din Copenhaga, Agias, Muzeul din Delphi, Eros încordându-și Arcul, Muzeul Capitolin din Roma, noutatea artei lui Lisip se descifrează ușor. Sculptorul a stabilit un nou canon, fixând de raportul de 1 pe 8 între cap și restul corpului uman, ceea ce face ca statuile sale să fie mult mai suple decât ale predecesorilor săi. În structura corpurilor reprezentate de el prevalează liniile lungi și unduitoare, fapt care dă corpului o suplețe, o eleganță și o elansare ce evocă coloana ionică, în timp ce expresia figurii trădează intenția artistului de a fixa și nuanțe psihologice. Lisip ține să reprezintă corpul omenesc nu atât așa cum este în realitatea sa anatomică exactă, cât așa cum îi apare ochiului astfel în căutările sale centrate pe problema mișcării, Nisip a descoperit jocul de lumini și umbre, rolul luminii reflectate pe suprafața bronzului, iar prin aducerea înaintea picioarelor sau a brațelor ca în Apoximenos, adică atletul, cel ce își răzuiește corpul, la ieșirea de pe stadion înlăturând cu strigilul Nisipul, amestecat cu un delen, a creat o a treia dimensiune a profuzimii, când spre Aprecia pe deplin valoarea plastică, statuia nu mai poate fi privită numai frontal. Pictura. ceramica Grecii antici prețuiau mai mult pictura decât sculptura și, prin urmare, pe pictor mai mult decât pe sculptor. O opera a unui pictor celebru era plătită mai scump decât o statuie de marmură. Multă vreme, grecii n-au considerat pictura ca o artă independentă, ci ca un auxiliar decorativ al arhitecturii și al sculpturii. Metopele templelor din secolul VII, înaintea ei noastre de pildă, erau pictate, statuile și în secolele următoare cu toate acestea, de multe ori, realizările picturii grecești au fost superioare celor ale sculpturii, lipsită de varietatea de atitudini și gesturi sau de libertatea în mișcare a picturii și de la care sculptura a învățat să fie mai îndrăzneață. Pictura a rămas mult timp o simplă artă decorativă și pentru că se limita doar la desen. Cu timpul însă, pictura greacă a învățat, pe lângă folosirea unei bogate și nuanțate game cromatice, organizarea compoziției, structura euritmică, legile perspectivei, studiate în unele elemente de Apolodor, iar cu Cimon din Cleonai a descoperit racursul. Printre primii pictori cunoscuți, cel mai renumit a fost Polino. El a fost cel dintre ei care a dat o expresie individuală personajelor, care a știut sugera transparența veșmintelor, și care, prin dispunerea figurilor în planuri suprapuse, a știut crea impresia de spațiu. După Polignot și contemporanul său Micon, în pictura greacă apar cu Zeuxis și Parasius peisajul și tehnica de gradeurilor, contrastele între lumină și umbră, impresionismul luministic în timp ce coloritul se îmbugățește și se complică. Pictorii amestecă acum cele patru culori pe care le folosea polignot, alb, roșu, galben și negru, obținând un fel de albastru și adăugând drojdie de vin, un indigo. Zeuxis și Parasios se pare că au fost primii greci care au conceput o pictură asemănătoare celei de astăzi. Secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, a fost o mare epocă a picturii grecești, cu Protogenes, Etion și în primul rând cu renumitul Apeles, pictorul de curte al lui Alexandru Macedon. După mărturia anticilor căci nu s-a păstrat în nicio operă originală a vreunia din toți acești pictori, Apeles era un desenator de mare clasă, maestru al racursiunilor, Excela nuduri și portrete și, cu toate că folosea numai cele patru culori fundamentale, alb, negru, galbe și roșu, obținea, atenuându-le și nuanțându-le, admirabile efecte de lumină și culoare. Victorii greci lucrau până când nu decorau elemente ale templelor, statui sau vasă de ceramică, în general pe panourdele. Folosau paleta, cunoșteau și valetul și, începând din secolul IV, înaintea ei noastre, cadrul, chiar cadrul cu voleuri. Tehnica frescei a frescei propriu-zise, probabil că nu o cunoșteau, în schimb practicau pictura în tempera, de menționat și faptul că în Grecia epocii clasice aveau loc și adevărate concursuri de pictură. Pentru Întrucât aproape nimic din această pictură murală sau pe lemn nu s-a păstrat, nu ne putem face o idee despre pictura greacă decât din descrierile contemporanilor sau prin deducție, eventual din picturile și mozaicurile mai târziu, mai târziu din Pompei, inspirate din modele ale epocii elenistice. O informație mai directă și mai apropiată de adevăr ne dă pictura vaselor de ceramică. Nicăieri ca în Grecia, ceramica nu păstrează o asemenea importanță pentru cunoașterea picturii și totodată prin valoarea de document a temei, figurilor, cadrului pentru însuși studiul civilizației și al culturii grecești. Repertoriul de forme al vaselor a rămas cel definitivat încă din epoca arhaică, dar aspectul, stilul și tehnica decorației se schimbă, începând din jurul anului 530 înainte noastre. În locul tehnicii figurilor negre, al siluetelor pictate în negru pe fundul roșcat natural al vastului și în care detaliile sunt redate prin incizii simple, figuri realizate înainte de secolul VII, înainte a rei noastre, într-un stil solen și rigid, afară acum și va deveni dominantă tehnica figurilor roșii. Nota 1. Tehnica figurilor negre va fi păstrată mai departe numai pentru decorarea vaselor mari, care erau oferite ca premiu învingătorilor la concursurile Panateneie. Închei nota. În epoca clasică, decoratorul schița siluetele figurilor roșii pe fondul galben înroșcat al vasului, indicând doar contururile corpului, desenând apoi cu o pensulă foarte subțire liniile veșmintelor și chiar încercând cu ajutorul hașurilor curbe să redea modelul corpului. Prima etapa ceramicii perioadei clasice, Aproximativ între anii 530-470 înaintea erei noastre, decorația urmează stilul sever, dominant și în sculptura timpului. Caracterele arhaice și orientalizate dispar în locul lor apărând un stil pur grecesc dispar din decorația ceramicii animalele, păsările, peisajul, care vor reapare abia peste două veacuri în marile centre elenistice, pentru ca unicul subiect al decoratorului se rămână acum omul, cu toate amănuntele de viață familială și de fiecare zi. Explicația stă în faptul că majoritatea vaselor nu mai sunt destinate ceremoniilor religioase, ci uzului laic, casei, o de unde subiectele familiale, Scene de viață cotidiană, imagini din palestre, din teatru, de la diferite sărbători, apoi numeroase scene erotice și de banchete cu figuri de curtezane, cântărețe și dansatoare. Deși mai rare, nu sunt excluse nici scenele mitologice în reprezentarea și compoziția amplă a cărora se poate remarca ușor influența spectacolelor dramatice din ce în ce mai frecvente și mai populare acum. Epoca clasică aduce alte noutăți și sub raportul măestriei execuției comune, desigur, și picturii din care decorația ceramicii se inspiră des. Astfel renunțând, eliberându-se acum de canonul frontalității, pictorul are posibilitatea de a reprezenta corpul omenesc din trei poziții, din față, din profil sau din trei sferturi, precum și să combine într-o scenă cu mai multe personaje aceste trei posibilități. Sub influența picturilor de dimensiuni mari, pictorul vaselor de ceramică va învăța, la fel ca sculptorul, și acesta învățând tot de la pictor să redea adecvat pliurile veșmintelor și felul în care cad sau în care se așează firesc pe corp. În fine, pictorii secolului al V-lea, înaintea ei noastre, au descoperit cum s-a văzut și racursiul și să obțină anumite efecte de perspectivă. Ceramica primei etape clasice a stilului sever înregistrează numele unor pictori talentați cu o personalitate bine delineată. Nota 1 Aceștia sunt două uris, de la care s-au păstrat 40 de cupe de ceramică semnate și care reprezintă scene de luptă, de viață familială și din viața școlarilor. Macron Scene din legende, dar și scene de cult cu figuri transfigurate de extaz dionisiac pictorul anonim care a decorat vasele executate de olarul Brigos, cu scene în care gesticulația figurilor vizează efecte dramatice. Închei nota! Cel mai important dintre toți este Eufronios, de la care s-au păstrat 5 vase semnate plus alte 10 care nu i se pot atribui cu deplină certitudine. Eufronios este un maestru al compoziției, al gesturilor agitate, al contrastelor dintre tipuri, atitudini și expresiile figurilor.